«А, ось і вони!» – сказала тітка. «Алін, Люба!» Я побачив дівчину і юнака, які наближалися до нас із надміру люб'язними усмішками. «Хочу представити вам мого племінника Берті Вустера!» – сказала тітка Агата. «Він щойно приїхав, вирішив зробити мені сюрприз». Я й гадки не мала, що він збирається до Ровіля. Я зацьковано глянув на парочку, почуваючись як кіт, що потрапив на псарню. Знаєте, це відчуття, коли тебе загнали в кут. Внутрішній голос підказував мені, що Бертраму тут зовсім не місце. Брат виявився кругленьким кортуном із овочевим обличчям. Від нього заверсту віяло благочестям. Він носив пенсне і пасторський комірець, той, що застібається ззаду. «Ласкаво просимо до Ровіля, містера Вустер», – сказав він. «Ах, Сіднею!» – вигукнула дівчина. «Ти не знаходиш, що містер Вустер як дві краплі води схожий на каноніка Бленкінсопа, що читав нам проповідь у Чіплінгу минулого великодня?» «Справді, просто вражаюча схожість!» Вони витріщилися на мене, наче я був музейним експонатом, а я, своєю чергою, тупився на них і роздивлявся панянку в усіх деталях. Безсумнівно, вона разюче відрізнялася від тих представниць прекрасної статі, яких тітка Агата називала сучасними жвавими лондонськими дівчатами. Ніяких коротких стрижок і сигарет. У житті не зустрічав настільки благопристойної, іншого слова і не підбереш, зовнішності. Простенька сукня, волосся гладко зачесане, лагідний, майже ангельський вираз обличчя. Я не претендую на лаври Шерлока Холмса, але щойно побачивши її, одразу сказав собі, ця панянка грає на органі в сільській церкві. Ми вдосталь попялилися одне на одного, поговорили про різні дрібниці, і я втік. Але перед тим мусив пообіцяти після обіду покататися на автомобілі разом із дівчиною та її братом. Думка про майбутню прогулянку навіла на мене таку тугу, що я вирішив хоч якось підняти собі настрій. Я пішов у номер, дістав із шовковий кушак, і обмотав його навколо талії. Коли я повернувся, дживс відскочив від мене, наче дикий мустанг від вантажівки. «Прошу вибачення, сер, сказав він, чомусь знизивши голос до шепоту. «Ви ж не збираєтеся з'явитися на людях у такому вигляді?» «Ви це прокушак?» – запитав я невимушено добродушним тоном удаючи, що не помічаю застиглого на його обличчі жаху. Так, думаю, пройтися. Я б не радив вам цього робити, сер. У жодному разі не радив. А що такого? Недозволено кричущий колір, сер. Занадто впадає в очі. Цього разу я вирішив дати Дживсу відсіч. Ніхто краще за мене не знає, що він геній і все таке. Але, чорт забирай, мені набридло вічно залежати від чужої думки. Не можна бути рабом свого слуги. Крім того, у мене був жахливий настрій. І кошак єдине, що могло мене хоч трохи втішити. «Знаєте, що я вам скажу, Дживсе?» – почав я. «Ваша біда в тому, що ви замкнулися на обмеженому просторі британського архіпелагу. Ми не на Пікаділлі». На французькому курорті потрібно трохи яскравості і романтики. Щойно сьогодні вранці я бачив у вестибюлі джентльмена в костюмі з жовтого вельвету. І все-таки, сер, дживсе, твердо сказав я. Я так вирішив. У мене сьогодні на душі сумно, і мені потрібно підбадьоритися. І взагалі, чим це погано? Мені здається, цей кушак тут так і проситься. Він надає костюму іспанського колориту. Такий собі і Дальго, Вісента, і Бласко, і як-то там ще. Молодий іспанський Грант прямує бій биків. Добре, сер, холодно відповів Дживс. Терпіти не можу такі сцени. Якщо мене щось може по-справжньому засмутити, то це чвари у власному домі.